Radio Manoplas. Dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, vira como unha buxaina. Benvidas a Radio Manoplas. Estamos nunha nova entrevista. En esta ocasión vimos ata al cabre para falar con purificación González Carnero. Pero todo mundo, chámate Pura, non Hola Pura. Sí, sí, todos por Pura. e nada, Pura... É unha muller que eu coñecin hai moitos anos, non sei se te lembras, Pura, para ti ti me diches de comer a min nun campamento en Vilán. Sí. Porque ias de cociñeiros, campamentos da parroquia. Áquela parroquia de Cristo a Victoria, formaba parte nun grupo da acción social onde a terceira semana de cada mes se lle daba alimentos a familias necesitadas do barrio. E, e no verán as veces si as cos pequenos, cos nenos pequenos os campamentos, con Manolo sí. e facías de cociñeira De cociñeira e campamentos, sí e, bueno A idea é pura e, falar de cousas que xa algunha vez e, falaches con outra xente Creo que non lembras, pero hai susto once anos e duemais eu estivéramos na túa casa falando contigo sobre cousas de, de colla Sí, Pero primeiro, para comenzar por un sitio Onde naciches, Pura? Nacín Na provincia de Lugo, no ayuntamiento de Sober Na parroquia de Santa María de Proentos E moi pronto Viñeches para aquí, para a Colla, non? Con tres meses Viñémonos pa, vais para aquí Aquí Dala viñemos Tres E o catro E dous que naceron aquí Medraches, nunha familia nunca había cinco o más, homes. O máis obo. Tién salud. Estaba casado. A filla era médico, estaba en Coruña. O. o me deu a filla e xene no grupo R. Sala na da tarde, comía solo, tanaba solo. Acabou de virse pa aquí. A viuse pa aquí perto residencia. Aquí era moi querido polas as moixas. Bueno, él tamén se dejaba querer Era unha persona moi servicial pa todo. Sempre estaba disposto a, a todo o que xera falta. Pero aquí pouca salud a moixa que cuidaba a súa encaración cuidou-no moito. E foi? Y... Sí. Y... recorde que o chamé ás da noite chamou velas de da noite, e dixo, encontraste mal. No, pero puxe unha parte do corazón e deu-me mal. E viu xa e dixo mañana lo vemos con de casa, se si dá mal, e ao desillete encontro no morto no suelo. Pero xa lle dixeron, candela nobo, naquela época enfermo de enfermos e tuberculoses, unha operación que lle sacaron tres trozos de costilla, e dixeron lle se que gase a viejo, vas tener unha mala vexez, porque es como un tejado. Mentre es nuevo, pero según que foi o que pasou a él, desplazou su corazón e encontrou unho muerto. E iso, eran anos, Nos que había moita enfermidade, na túa casa, houve varios irmáns, creo que tiñan problemas de pulmóns, non? ou de... Na que les ten posituberculosis. Naquel... Este máis no é xo. O máis, o outro, quedou ben tamente casouse, e despois unha enfermedá para te que po xo ano unha feriña corería sofreu moito con 32 anos morreu pero non foi eso é o máis novo este que quedódou lígado y sinamos má residencia que má justto foi estar, estuvo aquí pero bueno voulle dicir a xente que estamos grabando na residencia de Santa Marta non? que está aquí en Alcabre moi preto a o barrio de Colla ¿no? Sí, eu cando vindo aquí sempre me gustou colaborar cantos anos levas vivindo aquí, pura? pois viño en 93 se acordou que entrei un día un día 2, porco, domingo e unha que estaba na mesa dixo vou a doblar, e iso que és Ven conmigo e foi un cunga de lavandería. Estaba doblando a lavandería. Pero como hai que planchar moito, cuide unha de teñidos, fumo a torna a casa e dixo son tendones viejos e toben que deixar de ir a doblar. Pura, eh, no mes de setembro, cantos anos vas facer? Pois cento, cento un. anos? Sí. E como te atopas? Ben, gracias a Deus, vai. Ahora comezo a hablar as empleadas, o traballo que lle dou, ponemos um servicio na mesa recolhela. Esa me facengo ben a mí misma, porque me sinto útil. E despois tamén polas mañás vou a portería para atender o teléfono. A seis a media, como me gosto temprano a solto, a seis a media vais a suena a María. Seis amigas, a media, sete nos cuartos. Estou na portería atendendo as chamadas de teléfono. Dicías antes ao pasar ao sitio onde estamos a gravar que a túa habitación está aquí moi cerca, que tes unha habitación para sí. ti soa, non? Sí, teño baño compartido, pero a zona é soite, como levo a solda, implícen pon o baño, para dejar o baño, pas que veñen, por eso ceno a hai un primer turno, pas que teñen que levar a costar veranina, e web por polo problema que teño. Uh -huh. E no día a día que fas aquí na residencia? Que tipo de cousas fas? Como pasas o día? Estaba máis entristeñida cando estaba facendo algo. Porque sentaba a mi sala. Pero bueno. Aquí estás a mesa posta, non? Eh? que aquí estás a mesa posta poñenche a comida non ¿no? fanche a cama ou como é a cousa? non, non eu fago má reglo pero todo reglo me xo ah vale, fas todo organizas a túa habitación si, sí, organizo, si sí. deixo a cama a feita dixo, deixo a cama a feita despois baixo e dá, antes da portaria e dá corras cortinas porque se non entran e centen as luces todas e xe de día pois despois aseixo me deixaba a portería xe xe vai xorna María que doeu hasta xoito que ben chicho uh -huh. e dicir, ainda tes ganas de facer cousas, ainda tes enerxía, eh? que tes ánimo e enerxía para facer cousas a, a sudar aquí na residencia e necesario organizar necesario ter a memoria ocupada ou xa eu, eu estou me facendo ben a mí misma Eh, pura, em eh, eres unha, unha das moitas persoas que eh aquí a Vigo, no teu caso dende Sober, hai moita xente que viu desde Sober aquí a Vigo. Eh, eres do mesmo pobo que Aurita, non? Que tamén fixo moita vida na parroquia. Si, sí, estaba iso. Nduro poder. Te cherso tiam. Mhm. Uh -huh. Sí. Eh, Viñeche des para aquí, para Vigo, viviches en varias casas, en Pelallos, ¿no? en na zona onde agora é a Rúa Redondela, sí. Souto Mayor, logo tíos últimos anos, pues, viviches... Tí, no Torreiro. Eso, Fálame do Torreiro. Que, que era o Torreiro de Colla e que faciaste alí? No Torreiro de Colla, pois na no tienda. Cerraba uh -huh. un ritudo a xa catro para ir a comer. Pero agora non existe o Torreiro como tal. Onde está? Onde lle explicarías que está para a xente que non sabe que é o Torreiro? Que? Onde estaría agora o Torreiro? Cerca de onde? Pois por onde está o campo. Uh -huh. sí. E que se facía no Torreiro? pros na tienda. A despachar. Uh -huh. sí. Dende pequena? Non, era cun hermano meu, con Tomás. Íbamos uh -huh. dous. E que tipo de cousas vendía de salín? Aquela tenda? Que... Eh? que vendíades na, no, na tenda do Torreiro si, sí, si sí. na tienda do Torreiro como a xente era de campo vendíase solo azúcar, aceite, cousas de campo non. pero despós puxemos unha naga onde vivemos en Pelaios e fixos un grupo sindical onde eran vivientes protegidas e esa xente despós sabía que traía todo aí non se nada de campo vendía máis aquela que traspasou xaquela e quedou xa unha irmán tamás con esa. Uh -huh. E no Torreiro era tamén onde se facían as festas, non? Era onde se facían as festas, as millores festas e todo Vigo. As festas da Consolación, non? Nas outras farroquias era a sábado de domingo, en Goya era a sábado e domingo e lunes. Tres días de festa. Tres días de festa e ibas bandas de música as millores festas de todo o guío e ali íase a mocear entón non? íase eh? a mocear alí, a ver se se, se colla mozo ou moza ou como era non é que estaba naquén <risos> pero bueno, sempre había máis ou menos como todas e, e cando cal foi a razón de, de que a tua familia deixara a tenda do Torreiro porque ti vexe des que deixara a tenda do Torreiro porque despois eu casa e me foi a miña vida traspasou xa que lá e que xa ese meu hermano que de Pelaios. E logo, ti casaches, non? E? Casaches máis tarde, con 20 bastantes anos, non? Que xa é tarde porque facía falta na casa. Dos enfermos de tuberculose. Facía falta na casa. E meu marido que a poñera non vida pero morrer allan aí. Dixo, xo tú, eu pago xa, eu criada, e depois que dei na casa. Estás xoando aquí as campas, en algún momento pode ser que xoe a megafonía chamando alguén, así que non vos asustar. E, eso, casaxes, foche des a vivir a onde, cando casaxes, a que zona? Xeimos casa na finca do meu xeuro, eu xafrón, o prevencío, non é o malío segundo na outra. Pero despois foi que dousas mermano que tiende. Uh -huh. sí. E nun momento que alguña veces... despois, cando vi o polígono, pois pues claro, que lle un local na vitina táncida, despois xa non era tienda, xa era mercado. Xa, antes pedían xa servieste para o mercado sirve esas persoas. E, eh, pois, pues, jobilaus aí. Quería determe eh, pura. Eh, agora, Colla é un barrio con moitos edificios, bueno, hai moita xente, pero ti vivías aquí nunha zona na que había casas, debesas, leiras... Como, como explicarías que era a vida de Colla antes do polígono? Que cousas... Sí, que tipo de, de, como era o día a día da xente que vivía desa aquí? ande sons vecinos que todos, a ver nos edificios. Mira, no ascensor. Inclusive un día como o fillo, o maior que iba aquí a entrada, que vinae de Castelar, e dicilleu, "Terando hai unha mesa aí, non sei, a ver se si foi o vecino que estaba enfermo." E antes xos hacíamos os vecinos un cruxe fermes. Éramos como familia. Ahora no, porque ahora nos pisos do que gigantes versan se miran o asesor. Eh, en nun momento eh, vos enterades que en Colla van facer fa un polígono. Que a xente non sabía nin que significaba polígono, decían polígrafo. No polígono, as, pesas, as casas que estorbamos para abrir calles, tivemos que buscarnos a vida. Despois der un piso aos atatados. Sí e querían mandar alguna xente a Puseiros ou por aí a Puseiros, non? Que, dicían, non tengan pena que van quedar todos juntos, todos juntos. unhas viviendas protegidas a puxeiros. Foi cando un hermano meu, Eu cura, e o señor que era o presidente mercantil dixo, a hablar con Portane, con o alcalde, se si non conseguimos nada, vamos a Pontevedra, e a, a Madrid, al ministro de Pero regar un co alcalde, o alcalde fixo casas a pagar en 20 anos. Pero foi un negocio que lle saíu moi ben, porque... Bueno... Canto pagaban polas casas? O alcalde, un xerrotero que tiña gasolinera. É unha calle que a venida de Barpanel. Un día chegaron persoas e dixeron, o metro cadrado da casa custa tanto, non? Mal. Ni mal. Mal, que significa? Que pagaban pouco? O precio puxaron o eles. Non o puxaron o Cando vendes unha causa, e aquí non houve nada que vender. Collero que che daban, puxou... Nen esta revienda puxou o precio. E, en todo a construción do polígono e na expropiación, había un contratista que se chamaba Carvajal. Carvajal. Que tipo de cousas facía Carvajal? Cal era o seu traballo? Bueno... Carvajal De que forma? Pois non bueno, usai. E mercaba non? As pedras, non? Da, da, da casa... Si. Sí. E logo as vendían, non? Que había unha finca onde había todo o material que a xente mercaba de novo, non? Si, unha finca grande e non se compara ali. Uh -huh xente que viña compraba ventanas, portas, compraban todo o que foi ao derribo, telha, nos íñe compramos unha telha para a casa e a Carvajal. E lembro que é unha historia que chamoume moito atención, na vosa casa tiñades un horrio. Na, na, na casa que vos levaron tiñades un horrio e que ese horrio gustoulle... Que gustoulle moito... Os gadoña Carmen Polo, chamou a Carvajal e dixolle O, o borro que máis justao era do meu xorro. Tiña todo de pedra, que sabía ser de madeira. E viñeron a buscálo, e o meu xorro coñou un pau, puñarse me fora daqui. E o señor, usted, a mí non me pagaron nada. Despois, dígan que choraba, que amaneataron. Vieron e pagar eu, e levar o borro hasta en Meirás, a, Meiras, a de Meirás. É dicir, un borro de colla. Sí. Gustoulle a muller de Franco e o levaron para Meirás. Está no Bozo de Meiras que pirámide de Cacruz, é todo de pedros, balaustres, que solían ser de madeira. É o millor que había, o que máis lle gustou, a, a Carvajaro, mandoulle a tiña Carmen Polo, que foi a que te pidiu ao río. Está no Bozo de Meirás. E... Uh -huh. y... Ma, e a todo o sufrimento que provocou a perda de casas eh, non? e a forma no que o fixeron, ti logo, ou vos logo, adaptaxedes a vivir nun barrio no que chegou moitísima xente, no que abriron ruas novas, no que había cemento, no que aparecía xente moi distinta. Como lembras vivir con, sen, con tanta xente, con tantas obras, tantos edificios, como lembras eses primeiros anos de xente vivindo no barrio? Pois lembro que como... Eu tamén constaba na parroquia había socios pois visitabas visitaba 21 portal para socios que iban a orar e conocea, claro, conocea má xente non teño aquí eh, eh, Pura, eh, algo moi importante na tua vida foi tamén a parroquia do Cristo da Vitoria non? Si, sí, onde estaba onde formaba parte Eh, lembro que escoitaba unha entrevista na que dicías que cando chegou, cando chegou Manolo, o sordo con Aniano, lo, logo chegou unha monsa que se chamaba Marina. Marina. Sí. E que a xente do barrio chamáballe a atención algo que facía Marina. Ti te lembras que foi o primeiro que te chamou a atención de Marina? Ese. Sí. Non fumaba Marina. Non era unha monsa que fumaba e Marina piñeron carme pero depois pues, parece que non sei hai, niso prefiero non falar non sei E que eu te escoitei falar de que a forma de, de facer ingresa dos novos curas foi como moi chamativa para vos, que facían cousas raras eh? que cando chegaron Manolo, Aniano sí. eh... Aniano marchou enseguida Uh -huh. Vi Manolo y vi Emilio, Emilio. amigo que me pareció porque claro, le dije que a Manolo viñe de hábito. ¡Ven la batería! ¡Alejártelo! ¡Ven la batería! Y después me reino con un pantalón así, le dije a Manolo, bien parecido, no me gusta nada. La chica se ve por caral, un famoso. Dicho que tienen los médicos que andar con la bata por la calle. Que, no, no, Emilio non quería cochamaras, ni padre Emilio, ni don Emilio. A padre Emilio dixo, padre, non que está en el cielo. E dixo, don Emilio, no sou el veterinario del barrio. E dixo, entonces como le digo, tú, mo te amas pura, pois pues yo, Emilio. E dixo, no se so van a respetar. Pareciome que non se so daban a respetar, porque antes o cura era un respeto, había con sotana, si chovía, con o padre acompaño. e aquí había unha señora que vivía no alto, e dije, a ver, quén lleva a Carmen, se non vou yo. e dixe eu, despois virei non mis cercanos, Mi distinto que eu pensaba. E algo que tamén contas que te chamou a atención era que non, as confesións non eran individuais, eh? que non había confesións individuais, senón que eran comunitarias, non? Como? que, que non, se face, non se facía unha confesión individual, senón que dicían que había que facela comunitaria, contar os pecados en, en grupo. Dixo o oh, Padre Emilio, se van pon unas garitas aí, unhas garitas que son, unhos confesionarios, que non se van a usar, Entonces como vamos a ir a convulgar sin confesarnos? Todos juntos, ello, que me va a confesar diante de todos? era distinto. Ahora nos iban dicindo do que podíamos pecar, que nos arrepentíramos. Pero claro, de momento todo non había sorpresa con eles. Ti, como dixía ao principio, moita parte da túa vida estivo ao redor desa parroquia, con eles e con elas. Eh? En qué crees que crees que te fixo... É unha te... socios. Porque cando vineron Enten, estaban unhas sillas que doblaba o ayuntamiento e eu dixía canto máis cousas teña iglesas unhos todos a iglesa non é de nadie e pois canto máis socios teña, máis cobro e máis cousas podemos ter despois xa había bancos despois xa había calefación bueno, a calefacción deles pagaban eles porque cando vieron non traballaban Pero cando empezaron a traballar e l vivindo o traballo deles. O padre Manuel daba unhas clases no instituto. E del posibles, de todas elas pagaban meses. O da parroquia pagaban os socios. Pero claro, cando melloras poderamos ter era ben para todos. Por que? É como aquí, a capella están estas muxas, os están unhas Después esta capilla no es de nadie, es de todos, de todos. Es decir, te aprendiches a importancia de la comunidad, ¿no? del valor que tiene la gente ¿no? para, para hacer las cosas en esa parroquia, con esa gente. ¿no? Sí. Te tiras muy importante igual que, que les eran importantes, ¿no es? Algunos cansaban, algunas cansaban. Estaban por las puertas porque, claro, a qué hora vienes, tranquila viene otra hora. Los eh, que dejaban otras iba escuchando. Eh? Mm -hmm. E pura, ti lembras o momento no que Colla eh, fixose máis perigosa porque entrou a droga e comezaron moitos rapaces, sobre todo, sí, chicos sí. e chicas. Lembras algo daqueles anos, de como viviches eh, sí. eses momentos? Sí, nombro un chaval que vi dali cerca e, e salíra da droga. Felicitáme, me felicitéis, que estaba limpiando jardines que no han trabajado por Ayuntamiento, y ahora no me la cobran, me la regalan. Regalaban ya para que volvera a caer la droga. Y yo no porque tengo tentaciones. Ainda así, para después no os ha aquí. Y, y para alguien que no coñeza o sí. barrio de Colla, que ¿qué le contarías, tique o maíz bonito o mayor de Colla? Que o que máis te parece a ti, o, o mellor que te parece a ti de, de Colla, deste barrio no que viviches tantos anos? Neste ne, ne tipo tampeca. No, en Colla, en Colla. De Colla, que dirías que o que máis te gusta, o que máis... máis, non sei, sé, mellor che parece? En Colla lié, o que dixen antes, que todos os veciños, si? Sí. A mí yo estábamos en bolsas chuguesa, ai que trajera, a a xa os veciños. Ou que nos ajudábamos. Éramos uno, como familia. E uh -huh. agora, que salevas aquí, sete anos, non? Nesta residencia. Sí. E cando vim para aquí, me acompañei na mesa, me vou que vea doblar. Me vou que dixi, iso que és? É lavandería, se queres venir. Non sei, E fu é si. E a roupa que ven en carros grandes unha mesas de uso roupa pequena. Estou blando, pero como se plancha moito, cando collín E que vou de menos, porque tiñas mañas moi intercenidas. Bueno, pero tamén xa é tempo de algo de descanso, non? Que levas toda a túa vida traballando, ou non? Eu creo que é conveniente estás estar facendo algo. Porque ahora fego esto, sino é un parasito pura para, para sa eh, rematando. ti tes netos e netas, non? Eh? Tes netos e netas. Os anos. Non, que tes netos. Ou algunha neta tes Alggunha nota. Neta, neta. Os teus fillos teñen fillos. Teen dous fillos. Catro netos. Os teuus fillos xa os dan jubilados. Teus netos.ú? sanitario, aneta neta, en Álvaro Unqueiro. Otro está en Pavisa, con la está en Madrid. Sí. Esa no se ha que el lunes no, no voy a venir, que voy a Alemania a darme conferencia. Y otra neta está casada, que está en mi casa. Traballa, ela traballa o marido. O marido traballa en unha empresa de automoción. Ela está nunha oficina, no non de nadie. E hai algo que che gustaría... E dos mis E hai algo que che gustaría que elles pasaran a vida, eles? Ou estás, estás contenta coa vida que levan? Estou contenta, isto Os fillos todos os días me chaman. Le vai aquí tamén porque están cerca os dos coxas bueno, pois para non amolarte moito máis imos despedir eh, moitas grazas pura por aceptar que montemos aquí todo isto está por aquí Martín grabando coa cámara Anda, a vos. para non unha sorte poder escoitar eh, e ser cerca a túa vida grazas a vos que vos acordaste <risas> Home, eh, é importante acordarse daquela xente que fixo algo por un e ti fisexe é algo moi importante por min que foi darme de comer algún tempo entón, eso é tremendamente importante vale. bueno, pois pues, moitísimas grazas cura, que vaya todo ben vale? nada, nada, gracias a vos ata logo, chao chao Mascatas que nos plantamos, recuerdos de un ti. Que as matas que nos plantamos, recuerdos de un ti. Que matas que nos plantamos, recuerdos de un ti. moi poucos días por ver flores abrir no noso rinco sagrado un monstruo van construir xerandez pano nove pisos a tumba teu xardín a casa dos teus sabós recordos deron pra ti e as matas que nos plantamos recordos deron vacas que los tratamos recuerdos deron para ti yas matas que nos plantamos recuerdos deron para ti As matas que nos plantamos recuerdos deron para ti e a Figueira Recordos veron pra ti O bucho e a Madre Selva Recordos veron pra ti As pombas e a Figueira Recordos veron pra ti O bucho e a Madre Selva Recordos veron pra ti E as matas que nos plantamos Recordos veron pra ti